Квітучі луки колихалися під поривами спекотного вітру, як ледаче ранкове море. І комахи роїлися над ними великими бризками. Я дивився у вікно, яке було чомусь дуже близько, біля самісінького обличчя. Скло вкрите брудними розводами, нещильно зачинена пластикова рама, м'яко постукуючи ходила від протягу туди-сюди. Мені було три роки. Очевидно, я лежав на чомусь високому, бо, просто повернувши голову, міг бачити за вікном луки. Може, це був якийсь стіл. Тоді я про це не думав. Я дивився на великого чорно-помаранчевого метелика, що бився об вікно з мого боку, намагаючись пролетіти крізь брудне скло і опинитися там, на луках. Ззовні долітали крики і стукіт, гудів якийсь мотор. Я чув таке одного разу. Ми йшли з татом, і він сказав... Бачиш, це будівництво. І я запам'ятав слово і цю какофонію звуків, які розліталися над складеною з білої цегли будівлею без даху та вікон. «Будівництво», – подумав я, і спробував підняти голову. Але виявилося, що найменше напруження м'язів негайно озивається гострим болем десь у попереку. Таким сильним аж захотілося плакати. Я спробував гукнути маму. Але рот був геть сухий, і крикнути не вдавалось. Язик немов прилип до щик, і тоді я заплакав. Заплакав так голосно, як міг, щоб мама почула і прийшла, але мама не приходила. Я пам'ятав, що ми були в торговельному центрі. Здається, тоді я не знав конкретно цих слів, але зміст був саме такий. Ми з мамою ходили по магазинах, а потім... Вона купила мені морозиво і сказала «Посидь тут, я зараз повернуся» і пішла. Потім підійшов якийсь чоловік. Він тримав на руках песика, кучерявого і рудого. «Жовтий!» – подумав тоді я і дуже здивувався, що такі бувають. Хотів показати цуцика мамі, але вона ще не повернулася. А то чоловік сказав, що в нього ще є песики, навіть кращий за цього, і я… Можу обрати собі будь-якого і принести мамі. І це буде сюрприз. Він узяв мене за руку, і ми пішли. Я намагався на ходу гладити песика, якого чоловік тримав на руках, а він дозволяв мені і усміхався. Тільки ніяких інших песиків не було. Був і ще один чоловік із дуже злим обличчям. Він схопив мене і затягнув у машину. А далі не пам'ятаю. «Тільки те, як я кричав!» За вікном ряботіли під ударами вітру квітучі луки, і Метелик не покидав без успішних спроб полетіти туди, обмахуючи оксамитовими крильцями брудне скло. Я проплакав уже досить довго, але мама так і не прийшла. Метелик усе ближче і ближче підлітав до щілини між стулками, яку протяг так дбайливо розкривав для нього, раптом різко захряскував. І я подумав, що коли щелина збільшиться, він зможе вилетіти, і тоді відразу ж прийде мама. Тоді я вирішив і дуже переживав за метелика, щоб він скоріше полетів і щоб скоріше прийшла мама. І коли стулка знову відчинилася, метелик і справді ковзнув у щелину. Я чекав, що він зараз полетить на луки, а я дивитимуся – але тут протяг передумав. З неприємним хрускотом стулка розчавила нещасного метелика, і він так і залишився в заповітному просвіті за пів сантиметра від волі. Повітря тріпала його крила, і вони конвульсивно осмикалися в останньому польоті, а віконна стулка відчинялася і причинялася знову і знову, наче з люті не могла зрозуміти, що чорно-помаранчевий мертвий. І завдавала удар за ударом, удар за ударом. Я ридав і хрипко кликав маму. Світ навколо вкрився сірою поленою і неначе віддалився. Я не розумів чому, але звуки будівництва тепер долинали, як через товсту подушку. А я, немов провалювався кудись. Тоді я ще не знав про смерть. І точної гадки не мав, що таке внутрішня кровотеча. Але було страшно. «Дуже страшно. Тріпотливі крила мертвого метелика – останні, що я тоді побачив. Батьки розповідали мені про цю подію, але я не пам'ятав її. Ніколи. До цього дня. І ось тепер вона згринула в пам'яті так чітко, ніби сталася вчора. Вочевидь, тоді хтось зламав медичну базу даних. Не так і складно в наш час. І цей хтось побачив, що в мене четверта група крові – з негативним резус-фактором, так само, як і в тієї дитини, що її організм відторгав синтетичні імплантанти. У дитини, батьки якої знайшли гроші, щоб заплатити, і сили, щоб не ставити запитань, нирку вирізали вночі, а в досвіта мене покинули відходити від наркозу в сторожку на пустирі. Батькам навіть подзвонили. Мама часто промовляла фразу «Спасибі хоч за це», і слово «спасибі» завжди мене обурювало. Усе життя моїм останнім спогадом про ту подію були двоє чоловіків у машині, а першим після нього біль і нудота в лікарняній палаті. У палаті була мама. Я застогнав, а вона відразу ж поклала на чоло прохолодну руку і стала повторювати «Усе добре, усе добре». Я не пам'ятав, сторожки, не пам'ятав, як чіплявся за життя, і як з останніх сил кликав її, думаючи, що кричу на півсвіту, а насправді ледше потів. І найголовніше, не пам'ятав, як подумав, що вона ніколи не прийде. Тому там у палаті я не зрадів, не подумав нарешті. Я думав лише про те, що мені боляче, і що мене обдурили з тим песиком погані люди, а мами поруч не було» а зараз мені погано і страшно, але вона каже, що все добре. Очевидно, все життя відтоді я прожив з підсвідомою переконаністю, що все погано, адже епізод у сторожці, викреслений з переліку спогадів, насправді нікуди не подівся. Навпаки, він провалився глибше на дно підсвідомості і став головним і найстрашнішим досвідом мого життя. І цей досвід упевнено говорив, Ніхто не врятує і ніхто не допоможе, хоч би як сильно ти чекав. Усе скінчиться погано, навіть якщо ти до останнього відмовляєшся в це вірити. За пів сантиметра від волі тебе розчавить віконна рама. І ти помреш на самоті, навіть якщо не знаєш значення слова «смерть». Бо до тривічного хлопчика в сторожці порятунок так і не прийшов. Я зрозумів усе так само чітко, як і те, що опритомнів у темному підвалі госпіталю на планеті Іщель. Отже, точно знаю, де я і що тут роблю, навіть не розплющивши очей, жодної дезорієнтації або страху. Я в коридорі, де є повно женців, і маю намір вибратися з нього дуже скоро. Тому що більше не буду тим хлопчиком, який помер. Тепер я той, хто дочекався.